Zlatý drak, živoucí legenda. Nejsou mrcha žádní zlatí draci, vím to na tuty. Tak co to sedí támhle v dolině? To je nějaký švindl, přelu. To není přelu. Zlatí draci jsou jenom v pohádkách. Přestaňte, každý hlupák vidí, že ten drak je zlatý. To je cyrátů, zlatý, modrý, kropenatý nebo károvaný. Není moc velký a zlatý nezlatý, budeme s ním hotově raz, dva. Bydlo, Mordochu, vyložit vůz, přichystat zbroj. Rozdíl to je, boholte, a pořádnej. To není ten drak, co ho hledáme. Ten přiotrávený uholopolí sedí ve svý díře na klenotách. Tenhle tady sedí akurát na prdeli. kýho šlaka je nám třeba. Co máš, tej lebení? Je zlatý. Nedošlo ti, že jeho kořa má větší cenu než let poklad? No jo. Zigrin má pravdu. Hej, Boholte! Hmm. Co myslíš, čím nás ta zlatá potvora počastuje? A ah, ohněm, párou, kyselinou? to výhleda ona. Hej, čarodějové! Říkají legendy něco o tom, jak se dá takový zlatý drak zabít? Jak? No jednoduše. Potřebujeme akorát nějaké zabité zvíře. Nacpem ho jedem, hodíme besty a je to. No co tak, civíte, si chlapy, do díla? Poraďme se, co do té mršiny dáme. Musíme sehnat něco hrozně jedovatýho a ho. A tak, ševče, Něco ukrutánsky jedovatýho a ho. Víš co, prťáku? Mně se zdá, že bys to mohl být ty. Co? Obnajs. Oh, nice. Táni hadrlumpe, ať už tě moje oči nevidí. Pakáš. Pakáš je to. Pane do regara poraď nám. Znáš zkazky a pověsti? Co v nich stojí o zlatých dracích? Není toho moc. Před námi sedí živá legenda. Asi jediný tvor svého druhu. Poslední, který přežil vaše vražedné šílenství. Legendy se nesmí zabíjet. Já, Dorigaraj, vám nedovolím dotknout se tohoto draka. Rozumíte? Schovejte zbraně a marš odsud. Vážený mágu. Dej si pozor, ke komu hovoříš. Král Nedamír ti může poručit... Ne, já jsem černokněžný mistr a nenechám si rozkazovat od někoho, jehož moc sahá sotva tak daleko, kam může dohlédnout z věže svého zapadlého hrádku. Jestli teď Zylenstier za nevyslovím zaklínadlo a pohnu rukou, můžu tě proměnit ve smrdutý krabinec a tvého usmrkaného krále ještě v něco mnohem ohávnějšího. Je ti to jasné? Budeš litovat, čaroději. Mordochu, teď! <těk> <těk> <těk> <těk> a, tak, už neutečeš. tě mě puste, teď mluvím já mohl bych ti dlouho vysvětlovat, kam mě můžeš vlézt se svými zásadami a legendami, ale nemáme na to čas. Tohle ti musí stačit jako odpověď. A teď nám půjdeš z cesty. A kdyby na tebe ještě přišlo nutkání otevřít hubu, radši si do ní rychle nacpij hrst trávy. Dávejte na něj pozor a ty, Mordochu, do práce, ať nám plas nakonec ještě neufrnkne. Hm. Nezdá se, že bych chtěl frknout. Jen se na něho podívejte. Sedí v tom údolí, jako by čekal. Zlatisté šupiny na slunci hoří. Nahadí šíji znamení smrtonoše. Zabije, koho si nepokoří. Králi Nedamíre a vy, rytíř. Jsem drak jak vidím, ne všechny vás zadržela lavina, kterou jsem svrhl, na vaše hlavy. Dorazili jste až sem a z této doliny vedou pouze tři cesty. Východní k Holopolím a západní do Kajngornu, těmi smíte odejít. Avšak směrem severním nepůjdete, protože já, Willem Trettenmert, vám to nedovolím. Běli mezi vámi takoví, Kdož se mému příkazu podrobit nehodlá, vyzývám jej tímto dopole na čestný rytířský soubor, Konfesní zbraní a vlastní silou. Bez čarování, bez ohně. Boj bude veden až do úplného podání se jedné ze stran, nebo její neschopnosti vést její dále. Čekám na odpověď. Myšlete Herolda, jak káže mrak. Mluví. To jsem nezažil. A ještě jak můdro. Máte do Shine, co je to začta? Konfesní zbraň? Dohodnutá, běžná, nezačarovaná. S rozeklaným jazykem, ale přece nemůže žádný plas hovořit. Ten prevít k nám mluví telepaticky. Dejte si pozor, mohl by číst i vaše myšlenky. Čestný souboj s ještěrem. Hovno, jdem na něho všichni naraz. Jasně. Ne, pane Mordochu. Nepřipustím, aby v mé přítomnosti doznala újmy rytířská čest. Bestie si žádá souboj. Dobře tedy, rozhodne soud bohů. Nech tě Herold ohlásí mé jméno. S drakem je síla tesáků a spárů, krvelačnost a nenávist. Mm, se mnou pak je, je pravda může. a víra. Se mnou jsou slzy panen, které ten krutý netvor jistě... Už konči, Ejku, nebo ti tady usnu. Běž na draka na místo toho žvanění. Počkaj, boholte, počkaj. Co naša umluva? Jestli Ejk ještě raz složí, sebere bere Eik nic nesebere, znám ho. Bude mu stačit, když Marigold složí baladu o jeho hrdinství. Ticho, je rozhodnuto. Proti drakovi stane pravý rytíř, pan ex Bude se být v barvách kajngornu jako meč a kopí krále Nedamíra. Tož tu to máš. v meč a kopí. Ten usoplen usoplenec nás oškube jak slépky. Drak chtěl Herolda. Můžu já? To nebude žádné zpívání, Marigolde. Ať je Heroldem Jarpen Má hlas jako pastířova trouba. A co by ne... Ale dajte mě nějakého zbrojnoša, co bude držet tu Nedamírovu fanglu, ať je všecko, jak sa patří. Hlavně musíš mluvit zdvořile, trpaslíku. Dvorně. Neuž mě, jak mám mluvit. Já jsem chodíval s poselstvama, to ještě robil na svou mamu bůbu, ty chytrolíne. Hereš, ty tam, mrcho, vraku, slyš a ušiska našpicují, co ti včil pravý herold. Jako nejprvnější se s tebou chytne čestně obludný rytíř z Denesle, ejk, a zarazí ti píku do břucha, podle nakázání bohu pravil, aby tě zamordoval pro radost ubohým panám a tuhle Nedamíroví královi. Fechtuňk musí být čestný a podle regulí, ne aby splul oheň, se enem konfesně musíte být dokovat jeden z vás ducha nevypustí, a nebo cípne. A to ti ze srdca přejem. Rozuměl jsi? Hade? Rozuměl, vážený hero. Nech vstoupí v pole šlechetný Ejk z Danel. Jsem připravil. Heja, hej! Hotová idylka. Přímo posrání. Mlčte. Ejk se chystá k útoku. Rome, to bude balada. Měli jsme mu prnění pro jistotu nad spad sírou a nehašeným vápnem. A, ale nikdo mě tady neposlouchá. Koušl ševče, nebo těž lahnu. Blího, ejku! Heja. A pochroumaná páteř, jak se zdá Nohy mu zřejmě přerazil Dřevec vlastního kopí Bude to trvat, než se opět posadí Na koně, pokud se ještě vůbec Někdy posadí Riziko, řemesla A to je vše, co k tomu můžeš říci A co bys chtěla slyšet Říci si to viděl, Geralte Ten drak je neuvěřitelně rychlý Příliš rychlý, než aby s ním Mohl bojovat kterýkoliv člověk Ne Jen, já ne Zásady Nebo jen obyčejný. Prach, obyčejný strach. Jediný lidský pocit, který ti zůstal? Obojí. Ostatně jaký je v tom rozdíl? Právě, žádný. Zásady je možno porušit? Strach lze překonat. Zabij to zvíře, Geralte. Pro mě. Pro tebe? Ano, pro mě. Chci ho mít jen pro sebe. Proč nepoužiješ svá kouzla a nezabiješ ho sama? Ne, ty ho zabij. Já kouzly zdržím sekáče a ostatní, aby ti nepřekáželi. Byli by přitom mrtví, je nefér. A odkry ti to vadí? Ty se postalej o draka, já o lidi. A nerozumím ti. Nač potřebuješ draka? Tolik tě oslepuje lesk jeho šupin? Netrpíš nouzí, jsi bohatá, slavná, o co ti jde? Je někdo, kdo... ...kdo mi dokáže pomoci, Geralte. to. Prý to není nevylečitelné. Mám šanci, ještě mohu mít. Chápeš? Chápu. Je to složité, velmi drahé, ale... za zlatého draka. Geralte, když jsme vyseli na mostě, o něco si mě prosil. Splním tu prozbu. Navzdory tomu, co se stalo. Už nevisíme nad propastí. Už mi na tom přestalo záležet. Navzdory tomu, co bylo. Vyda, kancléři, věc rytířské cti už se zdá se vyřízená. Rytířská čest tamhle leží a jenom tiše skučí. Poslat ejka jako vašeho vazala byla s odpuštěním blbost. A teď jsme na tahu my. drakenáš. A naše umluva boholte? Na tu kašlu. To je urážka majestátu. Král Nedamír nikdy. Co král Nedamír? Ha? Přeje si snad králit na draka osobně? A nebo chce jeho věrný kancléř snad spat pupek do brnění. Proč ne? My rádi počkáme. Měl jsi šanci, glenstierne, kdyby draka dostal egg, Mohli byste si ho vzít sakum prázk celého a nedat nám ani zlatou šupinku. Ale teď je pozdě. Rozhlédni se kolem, kdo se bude být v barvách Kaingornu? Druhého pitomce jako byl ejk, už nenajdeš. To není pravda, pane kancléři. Počkej chvilku, než dojdou naši z A všichni uvidějí. Zavři držku, ševče, jinak ti zavřu já, až ti zuby vletí do stánu. Králi, co rozkážeš? Co rozkážu? Těší mne, že se na to konečně zeptal, místo aby zdál rozhodoval za mne a promlouval mým jménem. Od této chvíle budeš jen odpovídat na otázky a plnit rozkazy. Toto je první. Svolej naše lidi a dej uložit na vůz raněného rytíře z Denel. Vracíme se do Kaingornu. Ale, pane... Ani slovo, Gylenstierne. Paní Jenefer, vzácní pánové, loučím se s vámi. Na této výpravě jsem ztratil dost času, avšak ještě víc jsem získal. Hodně jsem se naučil. Díky vám za vaše slova, paní Jenefer. Pane do regaraji, i pane Boholte. A díky za tvé mlčení, pane Geralte. Králi, proč? Drak je přímo tady. A co princeznina Ruka a trůn? Tamní lid vás uzná jenom když... heru na tamní lid, jak by řekl pan Boholt. Trůn bude můj, protože mám v Kaingornu 300 železných jezdců a 2000 pěších, takže nic jiného, než mne uznat jim stejně nezbude. Nyní splň rozkaz, Gilens a bez řečí. Hmm? Hodně se naučil. Všichni tu pořád mudrují, jedni chtějí draka zabít, druzí ho chrání. Ale co ty? Na které straně vlastně stojíš? Já? <laughs> Já jsem jenom básník, Keraltec. Můj názor nemá žádnou cenu. A pro mě má. Tak ti to povím, Geralte. Nád je a anebo mlok se mi dusí. Ale ten drak, on... On je krásný, Geralte. Díky, Marigolda. Geralte... Kam se chystáš? Ty chceš... Každá možnost má svoji hranici, Marigolde. Odjíždíš s Nedamírem? Nebo zůstáváš? Zůstanu. Hranice možností? <laughs> to bude pěkný název pro mou baladu. Ale, Geralte... Hmm? nezabíjej. Meč je meč, Marigolde. Když se jednou vytasí... Aspoň se pokus. Pokusím se. Tam odchází Nedamír. Dostala rozum. Dobře, že si zůstal, Marigold. Můžeš začít skládat tu svou baladu. Bude to balada o tom, která k černokněžník Doregaraj rozehnal chamrať, která chtěla zločinně ubít posledního zlatého draka, jaký na světě zůstal. Poholte ruce pryč od sekiry. Do regraje. Ani se nehni, Jennefer. Táhněte odtud. Ale mistře čaroději, nemůžeš přestat. Mlč, Boholte. Řekl jsem, že draka necháte na pokoji. Legendy se zabíjet nesmí. Mlč, Boholte. Děláš chybu, zaklínači. Už nemluv, Boholte. Mordochu. Čepel. Ah, ah, ha, ha, pohni se. Čepel, skouč. No, tak se předveď, zaklínači. Ta čepel, ujíbej. <laughs> Mordochu. Zpět. Ty pse. Čepel a díka. Bojuj. Zabij ho. Tak boluji, sakra. Zabij ho. Zabínači. <laughs> Agredior! Svažte je, dokud účinkuje zakletí. Všechny tři. Nesáhejte na mě! Na co je vázat, zrádce? Rovnou je utlouc a basta. Zmizni, nebo... To si troufáš? Uvidíme, trpaslíku, jestli budeš stejný hrdina, až přitáhnou naši z holopolí. Tak ty nedáš pokoj. Ogaři, skopajte mu říct. Co ti přijde, drahu? <těk> tak, hnedka se tu lepší dýchá. Tož bolte, dáme sa do toho draka. Dát si můžete, Jarpene. Leda tak nohy na ramena. Zmyste odsud nebo s vámi zametu. Ty zatracená čarodějnice. Myslel jsem, že seš na naší straně. Myšlení není tvoje silná stránka, Boholte. Nejsem na ničí straně, jsem tu sama za sebe. A teď padejte za ševcem a jeho bandou. Všichni. No tak. Znám zakletí, které z vás na místě udělá eunuchy. Stačí jen mávnout. Já se z těch čarodějů poseru. Myslím, že si taky dojdu pro nějakou tu nekonfesní zbraň. A pak tady někomu zmaluju prdel. Jen to zkus. Postaráš se mi o zábavu. Jenifer, proč? Možná se prostě nechci dělit, Jarpene. Ba, jinou to už je lidský obyčej. Tak lidský, že skorém aj Gnomský. Víš, ani já se nechci dělit, Jenifer. Svažte jdu a zacpěte hubu. <tějí> tak co, čarodějko, co? Jak pak země teď uděláš to, eunucha, co? No? <tějí> teď nemám čas, ale jen co vyřídíme draka, pobavíme se spolu. Boholte, najdu si tě třeba na konci světa. Vidíte to, chlapi? Málem ho zabila a on jí za to chce ještě bránit. Dívím se ti zaklínači, že si troufáš vyhrožovat. Asi tě budu muset zabít. Nemám, bohužel, jiné východisko. Ale nejdřív drak. Tak onem, chlapi! Zábava skončila. Že jsem se do toho tak zamíchal. <těk> Na to, co vidím, si jistě užila plnou bečku mandragorového elixíru. Máš pleť jako šestnáctka? Drž hubu, svináku. <laughs> Kolik ti je vlastně let, jeneš nebo 150, Ale si zachovala, velmi zachovala. <laughs> Jen, trefila mě. Tak ať nečumí. Ani mě nenapadne. Kvůli ní jsme v táhle brindě. Můžou nás podřezat jak ovce. A jí akorát přefiknou. A to je v jejím věku spíš. Sklapni, Marigolde. Kdepak, prosím, narušte mě. Právě jsem se rozhodl složit baladu o dvou bílých kozičkách. Hrozně se vlečeš, mordochu. No jo. No jo, utáhni si to pořádně. Ja, no tak, starej se si o sebe. O, dobrá. Uh. Jdem na něj. Uh. Ústup o gaři, Rychle do skal. Neuvěřitelné. Nádhera. Co se tam děje? Je povšem, Geralty. Neměli žádnou šanci. Měli štěstí. Tady by je čekala mnohem pomalejší smrt. Podívejte se, co se schovává za drakem. To je mládě. To tak kvůli němu ten zlatý přiletěl. Chránit mládě saně, kterou otrávili holopoloště. Běží k nám. <laughs> oh. Líbíš se mu Jenefer A není hloupý Koukejte kam strká hlavičku šikula. Hej mrně, utíkej To je Jenifer. Po postrach všech draků A taky zaklínačů Ticho, Marigolde Podívejte se Švec s holopolskou domobranou A mají povozy a sítě Je chodně. hodně Všechny ty sítě neprotrhá Už ho mají Z Jdou proti ním sami. Geralte, znamení Ingy. Předpal pro vás. Naslepo popalím tě. Dělej, vydržím. Spal to, spal všechno. No Jen. tak. Pokračuj. Spal to, spal. Už oh. yeah. je nefér, odvaž nás. nefér! Ze ševce zbýval jen kalhoty, <yionowski> tak to bychom měli. Byla to zábava! <laughs> A zdravím zerikánské válečnice. Bylo mi ctí. Mýlíš se, čarodějko, ještě nemáme od všeho pokoj. Opravdu? Ještě je tu jedna čarodějnice, která se vychloubala, jak draka sama zabije. A, ale já, já... Ne, Veo, nezabijeme paní Jennifer, už to není třeba. Co víc? Teď naopak vděčíme za neocenitelnou pomoc. Děkuji ti, paní. Borch! Ano! Stará pověst o zlatém draku říká, že na sebe může vzít... Zít jakoukoliv podobu, včetně lidské. Slyšel jsem o tom, ale nevěřil jsem. Pane Jarpene Zigrine, co tam hledáš? Že by sviště? Pokud si dobře vzpomínám, není to tvoje oblíbená pochoutka. Vylez se svými ogary a postarej se o ostatní. Pro dnešek už bylo zabíjení dost. Jen rozvaš nám pouta, prosím. Potřebuju s Borchemu mluvit. Půjdu sebou, můžu? Prosím. Se mnou jen? Myslel jsem... Nemyslí. Jen? Už je to v pořádku, Geralte. Bor... Will mrtvý. Mertem. Mej jméno by se do vaší řeči dalo volně přeložit jako tři černí ptáci. Chaos a řád pamatuješ, Geralte? Chaos je násilí, řád je obrana přední. Stojí za to jít, až na kraj světa postavit se násilí a zlu. Nemám pravdu za klínači. Obzvlášť, když odměna stojí za to. Tentokrát stál. Toto je skutečný poklad saně Mirkta Brake. To je otrávené u Holopole. To ona mne zavolala na pomoc, abych zastavil zlo, které ji ohrožovalo. Mirkta Brake už odletěla. Měla dost času, zatímco se její nepřátelé hádali a rvali. Ale nechala zde svůj poklad a mou odměnu. Takže ty také... Takové už jsou časy. Bytosti, které jste si zvykli označovat za netvory, se již dost dlouho cítí být ohroženy vámi, lidmi. Sami jednotlivě si již nedokážou pomoci. I moje plemeno potřebuje ochránce. Svého zaklínače. A cíl na konci cesty? Tady je. Díky němu přetrvám, Geralté z Rivie. A dokážu, že není žádné hranice možnosti. I ty jednou najdeš svůj cíl, zaklínači. Přetrvat mohou všichni. I ti, kteří se liší. Musím už jít. Promiň mi mou je Jenifer. Ale máte to napsáno ve tvářích. Jste si souzeni. Ty a zaklínač. Ale bohužel z toho nic nebude. Vůbec nic. Lituj. Vím. Ale já chci také doufat a věřit, že ani pro mne neexistuje hranice možností. Nebo alespoň, že je velmi, velmi daleko. Hm. Chápu. Sakal, ves. Satell, tablight. Vea říká, Geralte, že bude dlouho vzpomínat na noc uzadumaného zadumaného draka. Bude se těšit, že se ještě někdy setkáme. Cože? Ale nic, borchu, ty můžeš přijmout každou podobu, jakoukoliv. Ovšem. Tak proč zrovna člověk? Proč Borch? Pravda je taková, že drakům není snad žádný tvor protivnější než člověk. Člověk vzbuzuje v dracích nevysvětlitelný, instinktivní odpor. Já se ale liším. Já vás mám rád. Buďte zdraví. Veo! Měla jsi pravdu? On je opravdu nejkrásnější. Poslouchali jste premiéru třetího dílu třídělné dramatizace povídky Andřeje Sapkovského s názvem Zaklínač hranice možností. Z překladu Stanislava Komárka pro rozhlas připravil Vojtěch Landa. V hlavních rolích účinkovali Jiří Viorálek, Tereza Richtrová, Ladislav Kolář, David Viktora, Vladimír Hauser a další. Hudební spolupráce Antonin Schindler a Jaromír Krátký, mistr zvuku Zdeněk Prechlík, dramaturgie Michal Bureš. Pořad natočil v olamouckém studiu Českého rozhlasu v roce 2012 režisér Tomáš Soldán.